Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig Kristina Mattsson. Vi har i våra tidigare poddar berättat om personer som är viktiga i den svenska folkminnesforskningen. Vi har presenterat den hallenske författaren August Bondesson som var sin tids främsta upptecknare av sagor och visor och var tittat närmare på forskningen som bedrevs i Lund av professor Karviren von Sydow han som försökte skapa ett vetenskapligt språk för alla få traditionens former. Det gick ju inte alltid så där väldigt bra måste vi erkänna. Nu tycker vi att det är dags att lämna plats för en kvinnlig fältforskare som hör till de allra främsta under 1900-talet. Det ska handla om Ella Odstedt och Bengt, du har ju verkligen sysslat med hennes upptäckningar när du har gjort ett stort urval som du har redigerat i en bok som fick titeln Norrländsk folktradition. Annars är det väldigt många som känner till henne just därför att hon är hur säga, mamma till den stora undersökningen Varulven i svensk folktradition som kom för ett par år sedan i nyupplaga. Men du har träffat henne också. Ja, vi träffades ett par gånger i början av 1960-talet då hon kom på besök till Nordiska museets folkmedelsamling jag var nyanställd som assistent till Karl Hermann Tillhagen. Och jag minns henne som en glad äldre kvinna ganska kort till växten med basker på huvudet. Och hon berättade att hon hade tecknat upp folkminnen för Nordiska museets räkning när hon var ung. Fast det visste ju jag redan för Ella Olsson som hon hette fram till 1934. Det var ett namn som jag... –hade stött på många gånger i uppteckningsmaterialet. Det rörde sig ofta om sängner och folktro i de norrländska landskapen. och Jag hade fäst mig vid att språket i hennes upptäckningar var så ovanligt levande– –för att nu inte tala om innehållet i sängnerna. Hon hade mött folk som kunde konsten att berätta om trolldom– –och vittror och spöken. så att den knottrade sig under läsningen. Så när jag gav ut antologin Svenska folksängder, det var 1972, då var Ella den upptecknare som var representerad med det största antalet texter. Och skulle vi sammanfatta hennes liv så kan det låta så här. Ella Olsson föddes 1892 i socknen Arnes strax norr om Örnsköldsvik. Det var många barn i familjen och Ella bodde tidvis hos sin farmor som då förstås var en outtömlig källa vad det gällde äldre tiders folktro. Ella var bara tolv år när hon skrev ner sagor och lekar i en skrivbok med hans en handstil som var ganska barnslig och med gammelstavning förstås. Men 1917 då tog hon kontakt med Nils Edvard Hammarstedt på Nordiska museet. Han var tidens kanske främsta forskare på område. Då var hon 25 år och hade då bara folkskola som studiebakgrund. Men Hammarstedt såg att hon var begåvad. Och han knöt henne till museet som avlönad upptecknare. Kanske jag ska skjuta in här att när man lämnade uppteckningsmaterial till arkiven före världen så fick man ersättning. Ja, just det. Så det är ju lite speciellt. Men fast tjänst det fick inte eh, Ellas Olsson som hon då hette förrän tio år senare, 1927. Och då kom hon till Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala. Det som vi känner lika väl under förkortningen Ulma. Och där... Sysslade hon med att skriva katalogkort, hon granskade uppteckningarna, och hon skötte korrespondenser med andra upptäcknare när hon inte själv var ute på uppteckningsfärder. Men mot slutet av sitt yrkesverksamma liv då ägnade hon sig främst åt forskning och hon gjorde en grundlig dokumentation av Övre Dalarnas folkdräkter som kom i tryck 1953. Och den ledde till att hon två år senare utsågs till hedersdoktor vid Uppsala universitet. Hon dog 1967 och då var hon 75 år gammal. Du, det här namnet Odson och Odstätt, gifte hon sig Olstedt, eller? Nej, hon var aldrig gift och eh, det finns de som tror att eh, namnet Odstätt var eh, en hyllning till Hammarstätt som ju då senare delen, det var, han var hennes stora idol och... Eh, ni ser Edvard Hammarstedt beskrivs av många som en utomordentligt fin och sympatisk man alltså som var beundrad av sin samtid. Men ser vi då på den norrländska tradition som Ella Odstedt har bevarat åt oss i sina upptäckningar så är det en tradition full av tecken och varsel för hur framtiden ska gestalta sig. Något som intresserade Ella Odstedt det var det som de gamla berättade om, fegmärken. Feg, feg ja, det uppfattar vi nog de flesta som ett ord som betyder att man är rädd. Men den gamla nordiska betydelsen är förutbestämd att dö inom kort. Och ett vanligt fegmärke, det var fegljuset som lyste i mörkret nära en gård. Det betydde att någon skulle dö där inom kort. Om ett bröd jäste upp i ugnen och sen sjönk ihop och blev platt- ja, då var det ett fegbröd som bådade dödsfall. Och Fick man ovanligt mycket fisk så kunde det vara fegfisk- som varslade om att någon i familjen skulle dö. Och Ett säkert fegmärke det var att någon plötsligt fick brotta om- att uträtta sitt arbete. Och Om det kunde förre trä träarbetaren- C.E. Alm, han heter väl kanske Carl-Erik Alm född i Sävar i Västerbotten berätta i en intervju som Ella gjorde 1941 och eh, den här intervjun gjorde hon i Kiruna och då eh, lyder det så här de talar om fegmärken då tiden är ute för en människa och nog ser det så ut det var gumman i gården på ett ställe där jag var och hon hade ju då på länge inte spunnit och gjort någonting sånt men då en kväll skulle hon bumsa ner spinnrocken så gubben henne skulle vara tvungen att gå efter den strax. och Han tyckte att det var väl ingen bråska med det då men hon skulle ha ner den och började spinna. Men hon dog då strax efter. Och jag hade en kusin i kryckelkärn. Han var halt och var skomakare och han var räknad för att vara en snäll människa. Men då var det en annan kusin som skulle hjälpa henne hugga ve i skogen en gång och då hade han arbetat så förskräckligt den här och hade grärat på den andra för att de inte gick fort nog så han var järdak, arg alltså. Men då dog han ganska hastigt strax efteråt. och Jag minns gamla falken här i Kiruna, åkarn Han for och körde och brukade komma ofta in till oss och kunde sitta där och äta och språka och göra sig god tid. Men sista gången då han kom springa, då hade han så bråttom och ryckte upp Unica och fick fram lite mat och tuggade en liten bit, så for han iväg ut. Och det var nog v som han skulle få köra hem, men hade legat där i åratal. Men nu den där sista dagen, då hade han så bråttom och lastade där och slet och ryckte. Men dagen efter, då var han sjuk och så levde han bara ett par dagar till. Ja, det är fegmärket då att någon plötsligt... Eh, så, som tidigare inte har velat arbeta så mycket, måste göra det innan hans, eller hennes tid är över. Och om många av sina informanter så har Ella Ostedt antecknat är synsk. Och synskheten, förmågan att se det som var för dolt för andra, det var en realitet för många av dem som hon kom i kontakt med. Synskheten kunde bero på att prästen hade snubblat på något av orden när han döpte barnet eller att prästen inte var fulltänt som det hette, det vill säga inte hade alla tänder i behåll då han döpte. Den kunde också bero på att barnet var fött mellan tolv och ett torsdagsnatt eller på söndagen under gudstjänstid eller att barnet hade krupit under en likkista som stod uppe på bockar eller att det hade blivit tvättat med vatten som används vid liktvättning. Ella Olstedt upptecknade många berättelser om syner av vitterfolk och syner av likföljen. Där det bara är den synske som ser vad som pågår. De andra närvarande de ser ingenting men betvivlar för den skull inte den synskes upplevelse. Och hästar och hundar, de ansågs kunna se det som var för dolt för vanliga människor. En av Ellas uppteckningar gjordes i Avan i socken 1921 eh, och han som berättade var nämnde mannen J.P. Sundström. Inte har jag sett något särskilt underligt i mig idag, men nu var jag en gång med och fundera på vad hästen såg. Jag hade varit bort och kom körande hem vid halv ett tiden på natten. Vinter och klart månsken var det men när jag kom mitt för selets bruk vid verkstaden där så stannade hästen tvärt jag såg ingen orsak till det och slog till honom men då kastade han bara bakåt och så for han åt sidan och så la han iväg med den våldsammaste fart. Jag har aldrig kunnat utgrunda vad han såg den gången om det nu var något osynligt som skrämde honom. Han brukar annars aldrig vara rädd av sig men kräken ser ju mer än folk gör. En förklaring till hästens beteende som luffar en bolle i Harry Martinsons vägen till klockrike krock, kände till. Det var att hästar kan bli skrämda av älgens vittring. Har en älg gått över vägen strax innan kan de tvärstanna och stegra sig eller falla i sken. Och i traditionen så har man ofta tolkat det här beteendet som förorsakat av spöken eller vitterfolk som uppträder då osynliga. Att hästar är synska beror på att de har söm av stål i skorna, hävdade en av Elaudstedts informanter. Och ett par meddelare i Anundsjö, socken i Ångemanland talade om att hästar kände på sig om någon i vagnen dog. Då stannar hästen alltid i det ögonblicket människan ger upp andan. Och en av hennes informanter, den förre torparen Erik Danielsson, han berättade 1923 det här. Det är så märkvärdigt med hästarna. De har en förkänning av allt det som händer. När vi var små så måste mamma föra ut med oss och tigga och så kom vi till Yttersel en gång. Då var en av våra flickor sjuk och det var hos släktingen vi var just då. Så gubben sa till sin att han skulle ta hästen och skjutsa oss in över sjön för vi skulle nu inte klara oss fram annars. Men som vi åkte så började hästen så svettas så odrägligt så det nästan rann av honom. och Det var nästan omöjligt att få honom att gå, han bara ville vila. Men jag satt och vingrade något så jag fick fingret in i mun på flickan och då sa jag åt mamma att jag trodde hon var död och när de såg efter det så var hon död. Det var det hästen hade haft förkänning av. Sen blev han alldeles kry igen och gick riktigt. Ja, alla Oddsdeds rubrik på den här upptäckningen är hästen och döden. Men som så många av hennes upptäckningar så innehåller berättelsen väsentlig information utöver det som sägs som folktron. Den handlar också om svagåren på slutet av 1860-talet då många familjer tvingades ge sig ut och tigga för att överleva. Och upptäckningen visar att man i första hand sökte sig till släktingar men att släktingarna som kanske själva inte hade det så gott ställt i sin tur försökte få besökarna att föra vidare till nästa gård. och i det gamla norrländska bondesamhället så spelade de så kallade kloka, de folkliga botarna, en viktig roll. Och berättelserna om deras klokskap handlar bland annat om deras förmåga att stä blod, att få blodfrödet från ett sår att stanna. Och 1928 upptecknade Ella Odstedt den här historien om en klok gubbe i Ramselesocken. Nis Ersen från Strömsnäs, han var född vis, han kunde bota och han var stark till att stä blod. Det var en som var på breda hjälp på backlasar en gång och doktorn frågade till slut om det var någon i närheten som kunde stä blod. Då sprang de efter den här så råkade var där då och som han kom inom dörren stannade blodet så tvärt så karn svimmade. Doktorn hade tagit upp bra mycket pengar sen och bett att han skulle lära sig det där- men han svarade, är det har jag bara för min del. Och till att lära bort något för pengar, det går ju inte alls. Strömsens gubben, han visste då att han skulle dö. Han stod ute och högg men så slutade han upp och sa- nu ska jag gå in och dö och så gick han in och dödde. Och den som berättar om nischelsen för Ella Olstedt var själv en legendarisk gestalt i bygden- Älgjägaren Erik Olof Norlin, mera käll som Erik Olof Älg. Han är huvudperson i historier som handlar om hur han på skidor ränner kap älgar och dödar dem med kniv och sen umgår att åka fast för tjuvjakt. Och Erik Olof Älg var liksom Nisch Ersen blodstämmare och anförslådde som många andra utövare av gammal magi sina hemliga kunskaper till Elaodstätt. Ett i ögonfallande drag i den magiska folkmedicin som Ella Olstedt har tecknat upp det är att de kloka hämtade likdelar på kyrkogården som de använde i sin botarverksamhet. Hon fick många berättelser om denna ljusskygga hantering vilket vittnar om det förtroende som informanterna har känt för henne. Den bakomliggande tron verkar ha varit att de döda på kyrkogården representerade tidigare generationers samlade kunskap som den kloke kunde manipulera för egna syften om han kom över ett likben eller ett avskuret finger. Besöken på kyrkogården de företogs nattetid, ofta på vintern, då likkistor fick en tillfällig placering i en stor vintergrav täckt med bräder i väntan på att kärlen skulle gå ur jorden. Ella Olstedt intervjuade en gammal man som med egna ögon sett en gumma komma upp ur en vintergrav. Och när hon dog bröt man upp ett skrin som tillhörde henne och som visade sig innehålla flera mm. avskumna lillfingrar som hon tagit mm. av lik. Det finns väldigt mycket hemskheter i Ella Olstedts uppteckningar, Men jag tror att hon hade en otrolig fördel att hon själv var uppvuxen i den här världen som meddelarna hade att berätta om för att det betydde att de hade ju förtroende för henne mm. hon kunde ju berätta om saker som de själva kanske trodde på och då gällde det ju att de inte mötte någon som kom från Stockholm till exempel och berättade det här så att det, det tror jag hennes upptäckningar har i, har i alla fall gett oss en, en enormt inblick i en värld som inte det finns särskilt många spår av längre ni är välkomna att skriva till oss och vi tar emot e-post till adressen lyssna-afolkminnespodden.se och vi producerar vår podd med ekonomiskt bidrag från Kungliga Gustav Adolfs Akademi för svensk folkkultur.